За учителя. За невідомим автором. Як умру, то поховайте подалі від школи. На педраді не згадуйте більше вже ніколи. На вінок мені не тратьте ні грошей, ні часу. Бо я знаю, що вчительство не має запасу. На могилі залишите які-небудь квіти. А в головах покладіть план самоосвіти, зошит, ручку і щоденник всуньте мені в руки. І згадайте, друзі милі, муки мої муки. Прощавайте назавжди конспекти й шпаргалки, і ви, колеги, вчителі, і вчителяльки. Не прожив я так, як люди, не досипав ночі, все над тими зошитами вилазили очі. З'їла школа моє серце і щепів печінки, бо за нею я не бачив ні дітей, ні жінки. Місцевкому передайте моє шанування. Так путівки й не діждався я на лікування. Ну а завочу скажите, хай розклад міняє бо мене вже на цім світі живого немає. Прощавайте назавжди двійки й одиниці, і ви, колеги-вчителі, і вчителиці. Директору передайте мою шану й дяку, нехай він тепер поцілує мене в саму руку. Треба вам запам'ятати, вчителі майбутні, в школі добре працювати, як нема в ній учнів. Прощавайте назавжди, педради і уроки, і ви, колеги, вчителі, і вчительохи. А як трапиться колись, що буде зарплата, то випийте ви за мене по сто грам на брата. Ось і все. Тепер прощайте, бо я точно знаю... Хто учитель на цім світі, то йде до раю».